«А якщо?» Звісно, Норман Ліві спізнювалися. «Коли поспішаєш на потяг, останні хвилини неодмінно щось ти затримає, і у вагоні майже не залишилося вільних місць. Довелося сісти попереду, таким чином, що погляд опирався в лавку навпроти, обернену спинкою до руху і таку, що тулилися до стінки вагону. Норман став закидати валізу до сітки, і Ліві прикро поморщилися. Якщо якась пара сяде навпроти, Доведеться весь шлях до Нью-Йорка кілька годин підряд з дурнуватим відчуттям незручності вирячувати очі один на одного або, що навряд чи приємніше, відгородитися бар'єрами газетних аркушів. Але шукати по всьому потягу того, чи не знайдеться ще де-небудь вільне місце, теж не має сенсу. Нормана, здається, все це ані трохи не чіпляло, її ліві трішки засмутилися. Зазвичай вони на все відгукуються однаково, Саме через це, як запевняє Норман, він аж до цього дня нітрохи не сумнівається в тому, що правильно обрав собі дружину. Ми підходимо один до одного, Ліві. Це головне, казав він. Коли ви вирішуєш головоломку і один шматочок в точності підходить до іншого, значить, саме він тут і потрібен. Ніякий інший не підійде. Ну, а мені не підійде ніяка інша жінка. А вона сміється і відповідає: «Якби того дня ти не сів у трамвай, ми б, напевно, ніколи б не зустрілися. Що б ти тоді робив?» «Залишився б неодруженим, звісно. І потім, як не того дня, так іншого, все одне, я познайомився б з тобою через Жоржету. «Тоді все вийшло б по-іншому». «Ні, так само». «Ні, не так. І потім, Джорджета ні за що б мене з тобою не познайомила». Вона тебе приберігала для себе і вже постаралася б не заводитися суперницею. Не той же в неї характер. «Що за нісенітниця?» І тут Ліві вкотре вже раз запитала. «Слухай, Нормане, а якщо б ти прийшов на ріг хвилиною пізніше і сів би не в той трамвай, а в наступний, як по-твоєму, що б тоді було?» «А якщо б у всіх риб виросли крила, і вони відлетіли б на високі гори?» Що б ми тоді їли по п'ятницях? Але вони тоді все ж таки сіли в той самий трамвай і в риб не ростуть крила. А тому вони вже п'ять років одружені і по п'ятницях їдять рибу. І через те, що вони одружені вже цілих п'ять років, вони вирішили це відсвяткувати і їдуть на тиждень до Нью-Йорка. Тут вона повернулася до сьогодення. Невдалі нам все ж таки попалися місця. «Так, вірно», – сказав Норман. «Але ж навпроти поки що нікого немає, отже ми більш-менш самі хоча б до провіденса». Але Ліві це не втішило, і недаремно вона засмутилася. Проходом крокував маленький, кругленький чоловічок. Звідки, він, питається, узявся. Потяг пройшов вже півшляху між Бостоном і провіденсом. Якщо цей чоловічок раніше десь сидів, чого ради йому надумалося міняти місце». Лівіді стала пудреницю і подивилася в дзеркальце. Якщо не звертати уваги на цього коротуна, може він ще й пройде мимо? І вона розпочала чепурити своє світло-каштанове волосся, яке трішки розтріпалося, поки вони з Норманом бігли до потягу, і розпочала вивчати в люстерку свої блакитні очі та маленький пухкий рот. Норман запевняє, що губи її завжди складені для поцілунку. «Непогано!» Подумала вона, дивлячись на своє відзеркалення. Потім вона здійняла очі. Той чоловічок вже сидів навпроти. Він зустрівся з нею поглядом і широко посміхнувся. Від усмішків в бічі розбіглися зморшки. Він поспішно стягнув капелюхи і поклав його на свій багаж, маленьку чорну скриньку. Негайно на голові в нього, навколо голої, неначе пустелі, лисини, здибився віночок сивого волосся. Ліві мимоволі посміхнулася у відповідь, але тут погляд її знову впав на чорну скриню, і посмішка згасла. Вона торкнула Нормана за лікоть. Норман здиняв очі від газети. Брови в нього такі грізні, чорні, зрощені, що якраз злякатися, але темні очі з-під цих брів глянули на неї, як завжди, і ласкаво, і немовби трохи глузливо. Що трапилось? запитав Норман на чоловічка навпроти він не подивився. Кивком, потім рукою ліві намагалася непомітно показати, що саме її вразило, але Гладун не зводив з неї очей, і вона відчула себе надзвичайно дурнувато, тому що Норман лише втупився на неї, нічого не розуміючи. Нарешті вона протягнула його до себе і шепнула на вухо: